Чи вірите ви у привидів? Наступного ранку міс Вінтер мусила докласти чималих зусиль, щоб продовжити роботу. Поки письменниця зв'язувала докупи обірвані нитки оповіді, я спостерігала за нею і помітила – що цього разу вона не начепила штучних вій. Були звичні пурпурові тіні, були розмашисті чорні лінії у по повік, але без павучих лапок – штучних вій. Міс Вінтер несподівано стала схожою на дівчинку, яка гралася з материною косметикою. Усе склалося зовсім не так, як гадали Естер і лікар. Вони думали, що Аделіна буде скаженіти, брикатися і хвицатися. Що ж до Емеліни, то вони розраховували, що її ніжна любов до Естер допоможе дівчинці пережити раптове зникнення сестри. Словом, вони очікували, що дівчата поводитимуться так само, як і до розлучення, а дівчата зламалися. Вони перетворилися на пару ганчірняних лялюк, майже позбавлених ознак життя. Ні. Кров так само циркулювала в їхніх жилах, хоча й повільно, ніби з неохотою. Вони слухняно ковтали суп, яким їх годували з ложки. В одному – з домів хазяйка, в другому – Теодора Моцлі. Але це був лише звичайний ковтальний рефлекс. Жодна з дівчат не мала апетиту. У день... Сестри дивилися перед собою якимись невидющими очима, а вночі ніяк не могли заснути, хоча лежали із стуленими повіками. Їх розлучили. Це було гірше, ніж канути в небуття. Вони почувалися ампутованими, тільки замість кінцівок їм видалили душі. А що ж наші науковці? Чи не гризли їх сумніви щодо їхнього вчинку? чинники дали кволі постаті пригнічених двійнят жодної тіні на блискучий дослідницький проект. Ні Естер, ні лікар Моцлі не були людьми жорстокими, вони були просто сліпі, їх завели в оману їхні амбіції. Лікар Моцлі здійснював досліди, Естер асистувала. Потім вони зустрічалися і порівнювали свої висновки. То у бібліотеці в Енджелфілді то у лікаря в кабінеті сиділи вони, схилившись над паперами, у яких фіксувалися всі подробиці життя двійнят. Поведінка, харчування, сон. Дослідники сушили голови. Чому в дівчат відсутній апетит? Чому вони кволі? Експеримент перебігав не так успішно, як сподівалася Естер і лікар Моцлі. Але двоє затятих дослідників, Відкидали можливість власної помилки і воліли вірити у те, що їхні спільні зусилля здатні створити чудо. Лікар уперше за багато років мав нагоду співпрацювати із науковим інтелектом найвищого порядку. Його асистентка на люту вхоплювала наукові принципи і відразу ж знаходила їм практичне застосування. Робила вона це дуже професійно. Лікар Моцлі змушений був визнати це. Сама же Стер із захопленням констатувала, що нарешті знайшла адекватне застосування своєму інтелектові. Після щоденних зустрічей вони з лікарем аж світилися радістю і захватом. Тож їхня засліпленість була цілком природною. Хіба ж могли вони, перебуваючи у стані піднесення, припустити, що їхній експеримент – обертається лихом для дівчат, за яких вони були відповідальні. Можливо, тільки вечорами, сидячи кожне поодинці і записуючи нові враження і факти, вони могли, поглянувши на дитинча, яке з невидющими очима сиділо у кутку, відчути перебіжний докір сумління. Можливо. Але подібним відчуттям не місце було в наукових нотатках. Однак факт лишався фактом. Науковий проєкт тупцював на місці. Близнючки впали в кататонічний ступор, а нової Аделіни, що мали вийти з туману, видно так і не було. Та як відомо, справжніх науковців відсутність результату не розхолоджує, тож Естер і лікар уперто продовжували роботу креслили таблиці та графіки, виписували теорії і розробляли складні експерименти для їхнього підтвердження. З кожною невдачею вони переконували одне одного, що усунули ще один аспект невідомого і мають перейти до перевірки наступної, багатообіцяючої гіпотези. Дружина, лікаря і хазяйка брали участь в експерименті, але лише частково. Їхнім обов'язком – було доглядати двійнят, тричі на день заливати ложками супу, їхні податливі роти, одягати двійнят, купати, розчісувати, прати їхні речі. Обидві жінки мали свої приводи для невдоволення, і обидві приховували свої справжні думки. Джона Копача взагалі було усунуто від участі в проєкті. Його думка нікого не цікавила. Але це не заважало йому щодня озиватися в кухні до міздюн. Нічого доброго з цього не вийде. Нічого доброго. Ось побачите. Якоїсь миті дослідникам таки здалося, що всі їхні зусилля марні і час завершувати проект. Але саме в цей момент Естер помітила, що в Емеліни незначні ознаки пожвавлення. Дівчина повернулася до вікна. У руках вона тримала якусь блискітку, якої в неї так і не вдалося відібрати. Підслуховуючи під дверима, це не вважається чимось вартим осуду, якщо робиться в ім'я науки, Естер виявила, що залишена на одинці дитина, що поче щось мовою двійнят. Це вона себе заспокоює, уявляючи, що сестра поруч із нею, пояснила Естер лікареві моцлі той теж став залишати Аделіну на кілька годин саму, чатуючи під дверима із записником у руці, але так нічого й не почув. Тим часом до Емеліни повертався апетит. Вона почала вставати з ліжка і навіть робила самостійно кілька кроків. Незабаром дівчинка поповнила свої безсільні блукання будинком і парком. Привітавши одне одного з покращенням стану Емеліни, Естер і лікар зійшлися на тому, що випадок за Деліною складніший і вимагає більшої терплячості. Утім, за Меліною теж не все було так добре. Одного дня вона за запахом знайшла гардероб, де зберігалося ганчір'я, яке колись носила її сестра. Дівчина притуляла це лахміття до обличчя, жадібно вдихала затхлий, майже тваринний запах а потім, демонструючи надзвичайний захват, взяла і вирядилася в цей мотлох. Одягнувшись таким чином, вона випадково побачила себе у дзеркалі, подумала, що там її сестра, і стрімголов кинулася назустріч дзеркалу. Дзенькіт розбитого скла був такий гучний, що на його звук прибігла хазяйка і знайшла Емеліну, яка сиділа біля дзеркала і хлипала. Ні, не через біль що його собі завдала, а через те, що її бідолашна сестра розбилася на кілька шматків і спливала кров'ю. Естер забрала в неї сестрине ганчір'я і наказала Джонові спалити його. Додатковим заходом безпеки був наказ повернути всі дзеркала до стіни. Емеліна здивувалася і розгубилася, але подібних інцидентів більше не траплялося. Розмовляти – вона вперто не хотіла якщо не враховувати у того самотнього шепотіння химерною мовою двійнят, ні естер, ні хазяйці не вдалося витягти з неї ані слова. Естер та лікар мали в бібліотеці тривалу бесіду на цю тему, але дійшли висновку, що причин для занепокоєння немає, Емеліна вміла говорити. І з часом вона неодмінно заговорить небажання розмовляти, інцидент із дзеркалом так, це були прикрощі, та хіба буває наука без прикрощів. І все ж таки, хіба такого сподівалися науковці, розпочинаючи свій експеримент? Адже відразу після приїзду Естер досягла Земеліною набагато більших успіхів? Утім, може, може, потайки лікар та міс баров. Навіть раділи з того, що результати їхнього дослідження були більш ніж скромними, адже швидкий успіх означав би закінчення експерименту і припинення співпраці. Ні естер, ні лікар підсвідомо не бажали цього. Вони б уже ніколи не спромоглися завершити цей експеримент за власним бажанням. Ніколи. Щоб покласти йому край, потрібен був вплив якогось зовнішнього чинника мусив ударити грім серед ясного неба. «І що ж трапилося?» спитала я. Хоча інтерв'ю скінчилося, хоча обличчя письменниці знову посіріло, засвідчуючи, що незабаром їй час приймати ліки, і хоча ставити запитання було заборонено, я все ж не змогла втриматися. Попри біль, якого вона зазнавала, в очах письменниці з'явився смарагдовий, пустутливий блиск. Вона нахилилася вперед і конфіденційно спитала мене. «А ви вірите у привидів, Маргарет?» «Чи вірю я у привидів? Що ж відповісти?» І я ствердно кивнула головою. Задоволена моєю відповіддю, міс Вінтер відкинулася на спинку крісла. Я теж почувалася вдоволеною, Бо сказала найбільше, ніж слід було. А от Естер у привидів не вірила, бо це, бачте, не науковий підхід. Однак їй було непереливки, коли вона зустрілася все-таки із справжнім привидом. А було це так. Одного чудового сонячного дня, раніше впоравшись із чималим обсягом запланованої хатньої роботи, Естер Бароу вирішила піти до лікаревого будинку в обхід, щоб згаяти час. Небо було напрочуд блакитне, повітря свіже та чисте, й Естер відчула потужний приплив енергії, якій вона не могла дати визначення, але яка збуджувала в ній сильне бажання розумової праці. Польва стежина привела її до невеликого узвишення. Те узвишення було за низьке, щоб назвати його пагорбом, але звідти перед очима поставав чудовий краєвид. Естер уже встигла пройти половину шляху до будинку Моцлі. Вона йшла широко крокуючи, зовсім без натуги, хоча й відчувала деяке пришвидчення пульсу. Їй здавалося, що в неї виросли крила, і вона злетить, якщо тільки схоче. Аж раптом Гувернантка побачила щось таке, від чого в неї кров захолола в жилах. Естер заклякла, як укопана. У полі, на невеликій відстані від неї, гралися Аделіна і Емеліна. Дві копички рудого волосся, дві пари чорних черевиків. Одна дівчинка в блакитному попліновому платячку, а друга у зеленому. Цього бути не могло. Але ж ні. Естер мала науковий склад розуму. Коли вона їх бачила, отже, вони там дійсно були. Мало існувати якесь пояснення. Мабуть, Аделіна втекла з будинку доктора Моцлі. Але як? Знайшла розчинене вікно? Скористалася залишеними без нагляду ключами? Що ж робити? Гнатися за двійнятами не мало сенсу. Довкола відкрите поле, і дівчата досить швидко помітять її, Накивають п'ятами. Тож Естер кинулася до лікаревого будинку притьмом. Вона вмить помчала туди і почала нетерпляче гамселити у двері. Їх відчинила місіс Моцлі. Незадоволена галасом, який щинила Естер, вона стулила губи. Але гувернантка й не думала вибачатися. Вона без зайвих церемоній проштовхнулася повз отетерілу лікареву дружину до приймальні і без стуку увірвалася туди. Лікар Моцлі глянув на неї і з превеликим здивуванням побачив, що обличчя його колеги розчервонілося від бігу, а волосся, зазвичай акуратно зачесане, розтріпалося. Естер важко дихала і силкувалася щось сказати, але ніяк не могла. «Що трапилося?» – запитав лікар, вийшовши за столу і поклавши руки їй на плечі. «Аделіна!» Випалила Естер. «Невже ви її відпустили?» Лікар спантеличено насупився. Потім розвернув говернантку за плечі. Там сиділа Аделіна. Естер швидко обернулася назад до лікаря. «Але ж я ще не її бачила. Разом з Емеліною вони гралися біля лісу в полі, що належить Оудсам». Місіс Баро почала швидко і запально. Але несподівано... Її охопив сумнів. Запал зник, і вона заговорила повільніше. «Заспокойтеся, сядьте ось так, попийте води», – промовляв тим часом лікар Моцлі. «Напевне, вона втекла, але ж як вона примудрилася вискочити з будинку і повернутися так швидко, естер ніяк не могла второпати, що сталося». Аделіна перебувала в цій кімнаті впродовж останніх двох годин, відтоді як поснідала, і весь цей час її не залишали без нагляду. Лікар зазирнув у вічі Естер, вражений таким бурхливим виявом емоцій з її боку. «Напевно, то була якась інша дитина, сільська або що...» «Але...» Естер похитала головою. «Але ж на ній було вбрання Аделіни...» і волосся було таке, як у цієї. Вихователька обернулася до Аделіни і поглянула на неї. Та сиділа непорушно, дивлячись поперед себе широко розкритими, невидющими очима. На ній була не та сукня, що її бачила Естер кілька хвилин тому, і волосся було не розтріпане, а заплетене в косу. Естер звела на лікаря очі Сповнені безмежного здивування. Її дихання ніяк не поверталося до нормального ритму. Раціонального пояснення тому, що вона побачила у полі, не було. Мабуть, я з глузду з'їхала. Ошелешено прошепотіла вона. Її зіниці розширилися, ніздрі затремтіли. Я бачила примару. На очах у неї з'явилися сльози. Вигляд колеги, доведеної до такого безпорадного і розпачливого стану, збудив у доктора Моцлі абсолютно несподіване почуття. Досі він як науковець щиро захоплювався освіченістю і поміркованістю Естер, але тепер у ньому прокинувся суто чоловічий інстинкт. На вияв жіночої слабкості він відповів пристрасними обіймами і гарячим поцілунком. Естер не опиралася. Підслуховування під дверима не є виявом поганих манер, якщо воно робиться в ім'я науки, а в дослідженні свого чоловіка місіс Моцлі продемонструвала неабиякий талант науковця. Поцілунок, що став такою несподіванкою для лікарей Естер, зовсім не захопив зненацька місіс Моцлі, яка вже давно очікувала чогось подібного. Вона рвучко розчинила двері і у пориві, ображеної, влетіла до приймальні. «Я буду вам дуже вдячна, міс, якщо ви покинете цей будинок. І негайно...» Холодно звернулася вона до Естер. «По дитину прийшлете Джона з каретою, потім вона повернулася до чоловіка. А з тобою ми ще з'ясуємо стосунки. Експеримент завершився. Разом із ним і багато чого іншого». Джон забрав Аделіну. Ні доктора Моцлі, ні його дружини він удома не застав, але дізнався про вранішні події від служниці. Удома Джон поклав дівчину спати в її старе ліжко у старій кімнаті і вийшов, залишивши двері прочиненими. Емеліна, яка тинялася в той час у лісі, звела голову вгору, понюхала повітря, як це роблять собачата, і вирушила на простець додому. Вона увійшла через кухонні двері, відразу ж попрямувала до сходів, зійшла на гору, переступаючи при цьому через двоє східців зараз і не вагаючись, розпашисто покрокувала до своєї старої кімнати і зачинила за собою двері. А що ж і стер? Ніхто не бачив, як вона повернулася до будинку, ніхто не бачив, як вона поїхала. Та коли наступного ранку хазяйка постукала до неї, виявилося, що кімната Міс Баров порожня. Я виринула з магічних глибин розповіді і знову опинилася в яскраво освітленій бібліотеці Міс Вінтер серед книжок і дзеркал. То куди ж поділася Естер? спитала я. Міс Вінтер окинула мене невдоволеним поглядом. Уявлення не маю. А яка різниця? Але ж вона кудись поїхала? Оповідачка знову поглянула на мене скоса. Мій слі, не годиться приділяти таку увагу другорядним персонажам. Вони, як з'являються, так і зникають. А коли зникають, то назавжди. Та й край. Я просунула олівець у порожнисте кріплення записника і рушила до дверей але на порозі обернулася. «До речі, звідки вона приїхала?» «Заради всього святого вона ж була всього-навсього гувернанткою. Її персона є абсолютно незначущою, кажу вам. Напевне, вона мала рекомендації з попереднього місця роботи або ж якусь анкету з домашньою адресою. Може, її агентство прислало?» Міс Вінтер заплющила очі, і на її обличчі з'явився стражденний вираз. Гадаю, усі подробиці ви знайдете в містера Ломакса, повіреного у справах родини Енджелфілдів. Але не думаю, що вони стануть вам у пригоді. Мені краще знати, бо це моя історія. Його контора розташована у Бенбері, на Маркет-стрит. Тієї ж ночі я написала листа до містера Ломакса.